وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا وأشهد الله لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا, لا ند له ولا زد له ولا ممد له عزلي أبدي صرمدي لا ولا آخر له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 بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائمين بالعدل لا اله الا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدينو ان نسيه او كما قال عليه الصلاه والسلام زمان حياه عزت مندو مشرانو ک شرانو علماء کرامو ذوولي غرمه تقریبا پاو کم یواب جدا دا سحرنا بیانونه د علماء کرامو شروع شې دي په هر موضوع باندې مفصل او تحقیقي بیانونه او شو د دینا پس زتا سو تنگول لغوالم ستا زیاد زیاتم اغسطل لغوالم زما محبوب محترم خو غرور مولانا مفتی مشتبا عامر صاحب زید مجدہ و بارک اللہ فی علمه و مساعیه چکه می طریق سراخ فلم موضوع محققا مدققا اوچړلا ان شاء الله تعالی دې ټوله اجتماع د پارا د کافی شفیضا الہ العالمین دې د دوی د پارا زما د پارا د ټولو اور دونکو د پارا د دنیا او اخرت د نجات ذریعہ وګرځي دا پروگرام چکم ارونو مولانا عبدالباری صحیح دے مولانا حمید اللہ صحیح دے مولانا اسماعیل سے دے سراج الحق صحیح دے نورد دے محلے ملگرو انتہائی محنت صرا جد جہد او اخفل محنت کوشش صرا لا ازکی علاللہ احدا گمان دا سریچ انتہائی اخلاس صراو اله العالمین دی دوی تر دغی اخلاص سمارا ور نصیب کی د دنیا د آخرت کامیابی دی الله نصیب کی زمان چکم موضوع بانے پا کم مضمون بانے بحث کول دی داغی نمخی یو اعتذار دا دی چو زمان مثال چکم موضوع را کلشوی دا داغی مطالق بیان کول د داغ مثال داسې تبیبون یداوي و طببیب مریضو وغیرو تقیین یمرون نهثابتتو کا تبیبون یدعوي و طببیب مریضو یو داسې غیر متقی انسان بلتهی متکیشه په خپله دګناو د هر قسم معابو بوجوي بلته د عب ځان نه لري کا نقصسان ځان لري کا دا هر طبيب مثال نه پخپل بیمار ده اول تو ادانسخه استعمال کا دغن او اس سخه استعمال کا بہرحال الہ العالمین دی چکه خبره ز تاسو تکم اللہ دی مال اول پا غیبانې د عمل کلو توفیق را کی اصلاحی خبره دین ټول نصیحت ده خیر خواحدا اصلاح د علماو اصلاح د طلابو اسلاف عوام و حضراتو او علما کرام دغه قوم دريوران دي مقتداګان دي پیشواګان دي چکل د علما او نیت صحیح وي د علما قدم صحیح وي د علما کردار اخلاق رفتار گفتار صحیح وي نو ان شاء الله د معاشري گاډه صحیح او پلار باندي روانوي کاميابوي منزل مقصود ته هغه اوره چې کله ډور په نه ش کې یا ډور پوخت نه دی یا هغه د ګاړی د انجن نه خبر نه دی یا د سلورم ګیر په زیبانې دویم لګي د د سکن په زیبانې تاټ لګي د ګاړی مننظرې مخصوود ترسشي ډور سره د سولو نه حالاک شي یوکان د کې یو کوي کې پروي او اخبارونه اشتارو نه نو داغوی د حادې نه ډ زمارونو چې کلس تاسو د معاشره علما کرام اغا په صحیح لار باندې روان وي داهوی اغوی هر قدم د اخلاص سره وي په ان شاء الله معاشره صحیدا ابن تیمیہ رحم الله یقول اغا عام علما کرام ذکر کوي هل افسد الدین الا العلماء سو دین چې فاسد کړي د نو دوه کسان فاسد کړي او که دین پسایبا لار باند روانول غالی نو دو کسان سره روانول شي تور معاشرات جنگ جگړه اختلافات دی دو کسان دي د معاشره نو ختمول شي او دو کسان دي چې کل اغوي معاشره روانول غالی نو ټول هر څه बर्बादول شي یو علما کرام دي بل حاکمان دي زماني دي چې علما د قوم बर्बाद شو او قوم बर्बाद شو چې حاکمان د قوم هغه تباشو شو قوم تباشو شو چې کله او لما ه حاکمان حق پرستدي دا د دغې خلکو خوش نصبي ده خوش قسمتی ده دا داسې را تخکاري چې تاسو رپار الله انتح د خوش نصب فیصللی کړي دي. الله رب العزت چې کم او لما بیاونه تاسو زمانه مخکې اوورېدل یا زمونږ مشایخ دی الحمدله الحمد, للہ الحمد للہ آفتاب آمد دلیل آفتاب د نور راختل دا را د نور لوی دلیل, دا خبر دا پا لوی دلیل دا دا دی دا غوی خبره دا په حقانیت باندې لوی دلیل دی نو د علماء کرامو زمواري سړي د نبي عليه الصلاة والسلام چې کوم مشن وو د انبيای کرامو چې کوم چغوا د صحابه کرامو چې کوم مقصد حیات وو هغه مشن هغه مقصد هغه د دې علماء کرامو هم دی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله قوم سوق د پټی فکر کوي سوق د تجارت په فکر کوي سوق شانت روان دي سوق مصر روان دي نبی علیہ الصلات والسلام هغه د عربو شدید ګرمۍ کې په غار حراء کې ناس ده صرخ کټکړی شپږ میاشتې سوچونه کوي اے الله زماد قوم بس کیږي اے الله زماد قوم بس کیږي دغه سوچ دي دغه فکر دي وختي ناس ته ملګر سره خبره کېدلہ مای عجیبه غونه کار دی کله کله د انسان په دې او شکوا شکایت راوچد شي خو بیا د الله رحم وکرمي پاغي باندې پټي اولګي د کواندار دغه خپل دکان سره کار دی نن مې زرو غټلې نن مې لزرو غټلې ما خام بچو سره په آرام باندې سملاستو په دې سره بیا دکان تراله زمیدار دې سحر لاړ شي ګړو کی چاريو کی پدوه من خرڅ کو ګړو مې دمره غرانه خرڅ او ان دا الله کرم او دا بريوم ډیوټي والا هغه زمبا نوکری مې دا پینشن به ملاويږي بچي به به کامیابي بنگله بهي گاړه بهي یو علماء دي چي تاسو په بدبخت وايي کله یو وخت وايي خو چې هغه او د کې دل هغه تاسو په فکر کې داوی فاسد فاسې دل هغه تاسو په فکر کې داوی غرزی دل ستاسو په فکر کې داوی خوراک کول داوی اسکا کول هغه صرف داوي چې الله ده د موعاشره بس کیږي څوک دا आवाज کی چیر په پخور کی یو زنانه تا یو بی دین لاس واچاو څوک سماشو پتوروانی څوک اخبارونو کی تصویرو د عبرت او د خوشحاله د پاره ګوري د عالم سترګې د جړانه سریشي چې الله دا سکی یو طرف ته افغانستان کی په بغداد کی په عراق کی آلته کی په یو مسلمان زنانه باندې ظلم کیږي دلته مولانا رشید احمد رحمه الله چکه اوس اغم د رګور شې د دنیا نه تللې داغه په بدن کې وینه اوچيږي په افغانستان کې د دنیا په بل ګټ کې په یوم مظلوم مسلمان د انګريز لاس اوچتيږي د یو یو عالم په بدن کې وینه اوچيږي داغوی خوب حرميږي داغوی پوره پر شپې پدې باندې شوګيري چې الله زموږ د قوم او ابید الله سیندی رحم الله یو پیرې نلوسیب ذکر کول نور الله مرقدهو جماعت کې ناس د یو هندانه زنانه تر شولا هندو مذهب والا هغه تر شو داږي کپلیش لیدلې هغه په جلا شو جړلې جړلې جړلې کچر تو ابید الله ان الله د دی زنانه په اړه کې تفوس کی چې د انګریس په قانون کې یو هندنه زنانه واخد هغه داسې اوله بیزتی کېدله د دې ابید الله ترسه جواب دے نن دی نن ک دې معاشره کې د علمان الله رب العزت تفوس د تاسو خپله ډیټ خپله زیواري حقوي هغه تاسوکی وه که نه تاسو په پرد اچولوي ننکه عام خلکو لاوي د یو طرف ته هغه جیلو دي ا هغه سزاګانې چې انسان ذهن اغ نه شي متصور کولی داسې تیریوي چې پاغې کې په عمرې ته د ر زره نه شي لدلې داسې سزاګانې وي چې هغې کې د انسان ذهن هغې او ریید نه شي بر اشکې نوقب پاړه ټیم کې داګه برداشت کول وسنګوشي او کله نه نو بل طرف ته الله رب العزه داسې دم کوي دي داسې عذابونو لري چې هغه تا خوپ ته نه پری دي نو یو طرف ته ډانگ دی بل طرف ته ډانگ دی ملګرو سره کله خبره کويږي زم د پکم مو اجر کې پکم اقېصه کې مونږ دیریو بیا داګه د پاره ويره زمونږ د بے غیرتۍ احساس زمونږ د هغه کمزوري احساس زم د هغه وجد داکې دی شي چ الله بیشک چې د جهنم مستحقو خو الله د غفور رحیم ذاته او د دی دور چې کم ظالمان حاکمان دی هغه کې رحم نشته نو الله خرته پتره چې بي دین کو خرته پتره چې بي غیرتی کو دې ویز د نانا جین نه خد خريګي پټول دنیا کې هغه خلک اوري په انټرنیټ باندې هغه کتل کېږي آن خپل مسلمان بچو تا خپل مسلمان رونو خند تا د غیرت او د جهاد یو داستان را لګی دا او رما تاسم او دی وی یوی زنان چغی مونږ او رو پاګل پاګل ریډیو په بیانونو کې اورو په خبرونو کې اورو پاګې باندې مونږ سرونه تکړی وی انګریزی زما په ملک زما په مسلمان باندې لاس اچتای او مونږ سر دومره غیرت نشه چرغنه مونږ ته پوسکو له یو طرفه د علماء او دغه جونده بل طرف ته یو بیرونی تکلیفونه اغه زهنی دباو اغه پریشانی بل طرف ته د خپل قوم ادم احساس چې علما کرام اوي سمر له گیادي د قوم اصلاح لټای نو د عوامو او اعتراضونه د عوام او چو چرآ دا کوئی تبندو نه تړل خپل جماعت کې مسلمان نن د قران او عزت ته تیار نه دي نو انګريز نو وسړې څخه لغوی دې قوم د تباہي چکم اغه دوه سبب اسباب مفتی سے بیان کړل یو داو چې اغه داو د دا دې قوم د قران نه نه خبري و نو علماو خپل ډیوټي ادا کړلا علماو ته عظما دا درخواست دی چې اغوی ک په هره طریقه بانیوي خپل مسالا اغه دعوت د اسلام اغه رسول دی ساقي تو مه اندهش ز غائرتیبا आवाज سګه کم نه کو نه درسک عالم د خپل چغوی کبي دينه پاسي د عالم مقابله کوي د الله توره ډيره لوي ده یو بي دينه پاسي هغه د عالم خله باندې پدې کې امامتي و زمان الله دی دي ته مګورا زمان به عزت لارشي دی ته مګورا امام مالک رحم الله نه چوک کې کميس عباسي کوړي ور لور کوي هغه عزت دي خير ده خو کستا عزت باندې داغ الګي پدېخه پکيږي نبي عليه الصلاه و سلام صحابه دا وی کمیسون او باسی په ګرم شګوبانی اولټا سملی د پاسه په ګټیک دی هغه خیر دی خو لیکن یره زما عزت اعظم په ټکی ته زما جامع ته تکلیف اونرسی د عمار یاسر غوخې دی جدا کیږي سميره رضی الله تعالی حادی په نی زبانه او هله کیږي په ژوندینه د هغه حمل ساقې تیږي په اسن سر دی ټل لیکي د ټوکړی کیږي هغه د کی برداشت شیخو زما او ستا په عزت باندې صداق اون نا عالم بلا ججک بلا خوفا بلا یرے کاغا دا بادشاہ خلافی خپل حق اواز اوچتول لی کده کلی نازم خپکی گی کده کلی پختل خپکی گی کده کلی بدماش خپکی گی کده کلی بل زناور خپکی گی خپدی شو اللہ خپکولنو فا ایالیت بینی و بینکا عامرو و بینی و بین العالمین خرابو ارمان الله چی تر ازا شوی که طولت دنیا خپشی داغوی دا پا خپگان بانیسو د عالم د دا دعوت مدار بداوی که عالم زما سلکم زما پسلکه داوی چې خلکو یرب عبد الوکیل ډیر لوی ملاله لکه مفتی مجتبی ډېر خسته خبرو کړل د پسلکه داوی چې او زړه ټکړ ملایم عبد الباری ډېر ټکړ ملاله شر عالم ډېر خسته خبرو کړل په ذهن کې دا وایي چې رض ماته خلکو ویل ډیر لوی ملاله د حدیث مفهم دی نبی رسول الله فرمای اول جهنم په هغه دریو کسانو ګرميږي ځيوبېګه هغه عالم دي چې خلکو ته صرف په دینیت لګاره چې را خلک ماتوي چې فلان کی خمو لاله هغه مجاهد چې په دینیت جنگ یې دلیله چې خلک ماته نړ بهادر شجاع انسان وای اول جهنم په هغه مجاهد باندې گرمیږي هغه عالم چې په دینیت لګاره داغه درس په دینیت باندې ویچره خلک وای چې خمو لاله داغه تصنیف په دینیت باندې چې خلک وای ټکړه اول جہنم په دغه مولا باندې ګرميږي اعزن الله منها دارنګ هغه مالدار انسان چې مال خرج کوي په دین نیت خرج کوي چې خلک راته سخی انسان وي نو پدې کې عالم زمواري دارا چې هغه د بلا خوفه بلا يره نه د امامتې خیال نه پدې کې رچادې لېډرې خیال نه د وزیر اعظمې نه د بادچای خیال موسی عليه السلام د فرعون په دربار کې ولارد او هغه ته صفاح مسله کوي ابراhim السلام د اور لمبی ونی غې سره سره نمرو تهوي اننی اار کوقوم م کفی زالم مبیین پلاره تم ګمره ستا راقومم ګمرراې د هغه میشن د ان بیاو هغه د اوولما ه دی دویته خپله منص هغه اوچت منسب کاره شي چې کله عام په زل کې دا ره فلانکې ډیر لوی سړی دی اولی مارکتونې دي اودي مولا د ځان سپخ کاره شو په الله قسم الله د دی انسان په تندي فقر العلمي ال القه دا علم الله ذلیل او رسوا کی یو سړی دی هغه ته الله دا ټول دنیا تا ته الله خپل کتاب نصیب کړې چرې چرې دنیا دار ته اون پسېږي ک چرې دنیا دار ته او پسې دي الله وتا د ذلت نشرم خلاص نه کی امام بخاري د خپل کتاب اتلسما صفه کې د علاما ابن ربي ربيعه ري وقول نقل کړلې اغه وي باب ظهور الجهل و رفع العلم با د په بارا د دې خبره کې چې لمبا د خلکو نه اوجد شي او جهل به په دنیا کې عام شي بیا هغه عالم ذکر کړي ربيعه ترای ربیعه ترای ربی داسې عالمو ابن ابي عبد الرحمن الف روح رحمه الله دد پلاړ يم مجاهد عظیم مجاهد انسانو تل یې چکور نه jihad د پاره روانيږي نو په کور کې 30000 دینار پریښیو بهاګا ټیم کې دا اډېر غټ مالو او چیکله د دې د جهاد نو واپس راځي 27 سال له جنگي دله له متواثر جنگي دله 24 کاله پس د کور تراله د دغه بچي ربيع و ترای رایوت زکوي چې کثرت استمباد کثرت رای د الله نصیب کړو دغه عالم پکور کړي د ما سوتن ټیم کې راورسه دو تپوس کړي پلان کې کور د پلان کور کم دې کې او د کور دن روان شويري دغه عالم را پاسه دل, دل ربیعه ترای و اسکه بوڑا هغه ته اندازه ما کور دی استاد دماغ خراب شوی دا ما کور دی ربیعه ترای ز معلوم دی پلان کې دا زما کور دی زما جاگیر دی هغه بوڑا ته رخصت اندازه ما کور دی زما پلان کې کز مکر ما آباد کړي ز تلم jihad نه سال بعد رالم د پلار زوی دغه خبره مکالمه جنگ شروع ده پته نه مور رالا هغه چی خبره دغه کې خیره اغا اوته ازابو عبد الرحمان الفروحيم دیو دته نه پیژنم ز ربيعه ريمه اغوډا خپل تعارف پوره نه وکړې اغا مور आवाज کړي بچیا راځي جنگ مکوې دغه ستا په لار ده او تر دځوی تیره رشلا دغه مسافر ابو عبد الرحمان تپوس کړي د خپل کور علاوه چې زه کله جهاد لتلما 30000 دینار ته د پریحته تکړل اغه شپتیره شلا ارام وکړه چې کړه ته په آرام شي دا غینه پس برته زه خو هم چې پاږی باندې ما تعالی سجود کړی دي ما تعالی س اغستی چې کړه دا آرام کړه یا غینه پس وو ته درس تیم سو رشی دا عالم و ته ازلال سے جماعت کې دوه رکعات نفل بو کې دعا بو کې دا غینه پس راشه زه به تاسو خو ما چې تاسو په سیمه کم دی کې لګولی اغه چې تل یو عالم ناشته غیر چا طالبان ناشتی حلقه لګې دله درس قرآن، درس حدیث دی، حد سنا، قال حد سنا، چگی شروع دی؟ پس خیدلی پس لکی جڑار آگلی دا استرگو کنی اوخی روانی شوی ارمان چی دا سی من سب اللہ مات نصیب کردی زمای او بچے او آقا پا دا حد تا رسیدلی خلکو نے تپوس پوس دا درس چی کئی دا سوک دی وی دا دلتا یور بیعت و ری نمی دی تا پوس کردی حقیقت چی پت لگی دلی دا نو هغه د دبه چې او چې الله رب العزت د درت له عالم کړي رې او دی حته رسولو چکور تراله خزه تی وي وې ز پوه شمه مال چې تا په مال باندې سجود کړي رې عطا صحیح لګولې رې اگر بیا ته راي د د باب د لاندې امام بخاري دغه قول نقل کړي رې باب ورفع العلم و ظهور الجهل او بعضه په بارا د خبره کې قیامت ثاني ذي بعد خل کو نه علم او جد شي جهل به عام شي نبی علیہ السلام فرمائے تر دی پوری با خبرہ را را یو دو کسانو با فرز خبرہ کی جگرہ شروع شیئی پاغی بارہ کی بس حاکم نمومی نن دا میراس مسئل زمانہ تا پوستو که یرا سبرو که بیا بلا جواب در کم دا میراس فرز دے که ندے دا موزی و فریزی تا پوستو که یرا عالم نا خاص خاص علمان پا دی نپوئی گی نبی علیہ السلام فرمائے دا قیامت قرب جوار کے جنه البان چې لمب او چت چې د فیزيد حلکول د پارو سوک نه ملاويږي نبی عليه السلام د علاماتو او د قیامت نداء بیان کړو انت لذل امتو ربتهها وانتر الحفات العراتا رعا اشایت تا ولون فی البنیانی اغا نه اهله با مشران شي اغا چې کم عزت مند دی خلک ذلیل او ګنی علماء و باد باد او لما به خلکو ته سپک شي هغه ظالمان بد ماشان بعد د معاشرې حقیمان شي د عم په خلیبانې به مهور او لږي تو لبا او لمابد دی شد ګدو باې اصاب طرف نه به اسلام ماذر مارز ض ترراضات و ګدي چې څوک د اسلام په باه کې خل ولاوي غبانې به ټیمپ لګی دغ د قتل منصوبی به جوړږي کل نن یو کا ننې بلکه سوچت کی بل پهیم د لې غب شي دغه دی او لما چرته سولی شي. اغه ده کوفر پر چار برسه عام کیږي دټ ایک سالانا د عیسایانو سټیشن کولاو ده برسه عام چې کوم دسترګو اسپیټال له پچټونو باندې ما په دې سترګو لیدلې عیسا عليه السلام الله کا بیٹا عیسا عليه السلام الله کا بیٹا فلان یې કહا یې કહا ده ټول کیسه شروع دي انجیل مفتقسمیږي بایبل مفتقسمیږي کپا باندې نه صرف په سبانه پابند دي الله په کتاب باندې پابند دي نو انتله ذل امت و ربطنا اهل مشران شی اسلام بخکت شیوان تر الحفات العرات آریا الشائع یتطاولو نعفی البنیانی یو بل سربا بادو کې مقابلو شروع شی مارکی ٹونو کی دولت کې با مقابلو شروع دا بنو ایچی را دا انسان علم کرلیزم دا سیلم مکمان دے انسان کمال آسل کرلیزم کمال آسل کمال آسل کمان بلکی دین بخل کو تسبق کارشی اوگو دا حدیث دے حدیث جبریل نو یو دارے چی علم برا خلکونا اوچ فریضی فیصله كونکه بنمومي ربيعه توريد دي حديث د لاندي ذکر کوي دغه صفحه کې امام بخاري دا قول نه کړکړي کر وای سړي باندې دا خبر لازم ده چې الله يزيع نفسه اذا جهلمقامو چې انسان ته کلا علم یاد دینو دي دی بخپل ځان نه ضایع کيده و داغه بيان کوي داغه په تفسير کې شيخ الحديث محمد یار باچا صاحب زموږ استاد محترم زيد مجدده اغه وی چې ځان ځای کول سری بتر کې تدریسي بتر کې معرفت منسبه باخذ الاجر عليه داري به طلب ابواب سلاطين عالم خپل منصب پری دي خپله اغه مرتبه پری دي تاسو کې د باچاهانو په دروازو کې ولاردې ته کمان سره په یوز باندې ناسوي اره درس تدریس پری چې سمصلح الخلق تکي بانکو ما پیسې راکا نکاح تلم ما پیسې راکا دا سره زمانو پیسه راکا دا سره کینمونو پیسه راکا دا عالم شروع کله هغه عالم معاشره تبایشی به تر کې تدریسی تدریس پری دې او دنیا په کاروبارونو پسه آیا شیشرات پسی مزو تماشو پسی پلان کې دومره غټلې زول نشم غټلې بشکته غټلې شي حتالتی الله سو در کړی دې ټولو نه بهتر دی دیو جن اوبې ابن کعب رضی الله تعالی حافظ قران دراله عمر فاروق رضی الله تعالی ته اجماله سره مرتبه راکا ذګه دعوت کولې شمزه هر سکولې شم علامه حکومت کې سي سره کا هغه وك الله علامہ زهبي په سير کې ذکر کړې دي هغه اول مرتبه نه راکې نوذر کومه وي وج سره و وج دارا چتا عالم قرانه حافظ قرانه و اني اخاف یدن ان يدنس دينك زيریګه ماجستاپ الدين باندې بددا غلغي سوچ دې طرف تراو ته داغل امن بچ نه نه پاتې شي پاګ باندې خلقي تراز نه کړې دي سیاست د پاره نن یو سبا سبب الخبران دروغ پر پرونی تصویرونه ناروا دي په دې مخ کې استعداد جلسه کې سو دې و ټولو کې سو ټولو علماو تاس تصویرونه چاپ کړي دی دیوالونو باندې لګې دي سیاست دروغ داسې سی پروپاګاندا راچایي کې لوی لوی لو علما او خوېږي فضل الرحمن سے بل لوی لو جلسه کولی چکل امریکای حمله کړلا لوی زړه هغه اسلام قائل نیمه چې کم طالبان ورسته و زړه هغه قائل نیم. اول وخت کې طالبان دګه ورکړلا نا حق پرس عالم شاه چه کما خبر دیو کله پاګه کلک اوريگا یا خدا نه چې تدريس قلم پر دا خپل منصب نبوت پر را چې الله تعالی تنه سپکړې ميراث د نبوت اغه علما ته الله اور کړه پاګه باندې علما کلک شي د قوم اسلامه علي کی او قوم چې تبا کړه دین چې تبا کړه د لحاظونو تبا کړه د داد ملک صاحب لحاظ دی دیخه پکیږي د زمنګ د جماعت مشر رې کا مسله کوم دیخه پکیږي نازین صاحب باندې رپورٹ جوارگر خپکیږي زرای خپکیږي شرابی خپکیږي عزت د ټولو اوچوي الله خپنه کی عالم چې الله خپکی دغه انسان تباشو دغه عالم تباشو دا شیطان فی صورت العالم دی دنیا تر اغله لري عالم دی عالم ته دغه شیطان, شیطان راغله انسان په شکل راغله عالم اغلب نه فرض دی مساله به بیانې امام مالک رحم الله یو پیر را روان دی با یو مساله کړي و پاغي باندې ته کوळी ورکړي کېږي ډېر اغه ما چې کله دعا کولنی یو دعا به الله ابو الحیثم اے الله ابو الحیثم باندې رحم وکینو پرې ته پوس کې بابا جی دا ابو الحیثم سوق ته ته پر کې دعا کې اغه بچیا ابو الحیثم یو انټرنیشنل ڈاکو تیر شوی دی الله غدار او لوی ڈاکو دا غد ته دعا کوم نو دا ولي یو کیسه دا چې کله ما مسلو کولا ظالم بادشاہ زما کمیس اوستا فخر سور کله مال کوټیر کوړې راکولې پثرات جلات علاړو زه چې کله دغه سزا لروانیدم نشات نظمات صدر یو انسان راخ کو ما چې تشات او قتل وی اعتارف ني تمه پیجن ما جز هو نه پیجنم وانا انا ابو الهثم زاب الهثم یما ما چې تسو کی وزاګه انسان چما دمرا ډاکی کړي چې په دې ملک بل چانې دی کړي او ما دمره ذری خړلې دمره جیلونه می خړلې چاغه مر جیل چانه برداشت کړي کو ساته د بادشاہ درو زه خپل اعلان نه ماړولې اے امام د مسلمانانو خیال کو دا بادشاہ کوړتا لخر حق مسلین د دین نو انړی هغه یو د غیرت خبره وا چې نه په کوړو پوښې ما انره بادشاہ پس زګانو پوښې ما عالم هغه کی غیرت وی جذبه ایمانی بی چې کما خبره په محراب کې کئ هغه سبا د چری د چړې د دوری د لاندې هم کئ نبی علیہ السلام د هنین په جنگ میدان کې ولار دی او یو طرف ته یو طرف هغه د قچری بل طرف تا بلني ولرا نبي نبی صلوات و سلام نه عملي يوازي کړيدي پاغه کافر دی هغه را ټینګي نبی عليه السلام ان انا النبي لا كذيب ان ابن عبد المطلب زه نبي ما زه دروژن انسان نه ما چيو ټيم کې زمایو خبره بل ټيم کې سیاستيانو پہشان بل خبره بل کې کما خبره مې چې جمعات کې کړې دا خبره بازما ميدان جهاد کې وي تخپل خبره ناروستو کېدل و عليما یو زما ده خبر حاصل دار علم اغه کې خپل استقلال او استقامت بوي دا چا پروا به پای کوي دین په پله حاضرونه تبا کوي طالب العلم داغه سه ذمواري دي د عوامو سه ذمواري دي که تفصیل کې زور شاید چتا سلاه تکلیف در ور رسیږي طالب اغه کې اغه صفات کم چې حدیث جبري جبريل ذکر کړی دي جبريل صلوات و سلام ته طالب العلم په شکل کې دی د طالب اسلام علی کیږي چغزان کې کی هغه صفات راولي داغه حدیث نه کوم باریکۍ ملاويږي هغه نه کم نکات معلوميږي هغه باندې دغه طلباء معتر شي مزین شي یو طالب العلم دے دا دی د بادشاہ لخر تیريږي زمو استاد محترم مولانا عبد شکور صاحب زید مجدوه هغه کی سب بیانولا خپل کتاب ګوري بادشاہ لخر تیر شو د سر نو جتي بادشاہ تپوس کړي داه فقیر دا خوار پار دیپ سمرپ اخپ المحبت دا علم کی مستغرق نده اصپو شاہی تختونو آغا رحلت تا حیث ترده فکر نرازی دا آخر دکی سو جدا دے بسنگی چی دے دی طرف تا مائل شی وزیروتی جیدن پار بزرس پروگرامو کم وزد دے دی طرف تا کا آغا خبرې کولی دنیا تالیبی نشدو کا کولی بل احیلہ نشدو کا کولی آخر دا چې رو رو رو رو دے تالیب لے وعدو کو چوادیو کو ناغیبو تکل یو خبر بل خبر آکلا بعل پاتی شی یو کله بس پاتی شی یو کله بس پاتی شی یو یو پیری بادشاہ تیریږي چې څنګه دلې لرلې جمانډ کړي دا ولی وزیر خو سره احسانات کړي او انسانو عبدالحسان چې انسان سره سو کې احسانو کې هغه ته به اثر خته کړي دا هغه چې کله بادشاہ اولیدل وزیر و توي هغه شی چې د زمرونګې دړان جوړي یو اړتیاج استه است احتياج هغه دا لري چې خرګو کې احتياج را ولي احتياج را طالب وخازه په دې فلسفلا نوم پويا چې تاسو زما امتحان غستو و دمر له دې را پاره چې ما مختاج کی او ما د سیاست طرف ته بوزي نو یک طلاق از دو طلاق سے طلاق دا شی باندې ما مجبورہ کوي استعفا شوم یو طلاق از دو طلاق سے طلاق زما د خپل دین نه تاسو نه شي اړولې باچا لخرې تیریږي د وزیرانو او فوجون تیریږي مال دولتونه تیریږي پیور د وختونه تیریږي طالب بده مرور زمان سره سرکارنوي دانه چنن جلسدان ویلم پاتي نن گرمي دان ویلم پاتي يزاك ان يوزيك حر المسيفي ويبسل حريفي وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيل فاقذوك للعلم قل لي متى كلا داوه چرنن گرمي دا زکر سرکار نشم کوله نن جلسی دې سکار نشم کولې نن پلان پلان کیو ادرې زکه يلم نش نشمple نن غم شویل زکه نشمple لو فخذو ک للعلم کلي متا علم بکل کې دیو جنا علامه عبد البر رحمه الله خپل کتاب جامع و بیان العلم وفضلی کې خبر ذکر کړي طالب د پار عالم د پار د اصلاح لا ين على هذا العلم الا من عتل دکنه ستان هو وهجره اخوا هوما ته ارب آلی فلم ذور جه ته د الم تا چېڅوک ملا تړیغله اوسنا په ذهن کې دا یو کی کېي دا اعلم به هغهڅوک هلی چې خپل دکان چوټی کې خپل باخر آاب کې فل دوستان پریدي پهلی جننای د خپل قریب انسان انسانې شدارته نه حاضېږي نن د پلار د نیک نوسی نام ل شو دغې د نه طالب چې په خپل او ګب شپونو تعلقات په سلاړې په غم خادو په سلاړې چېو چرآ په سلاړې هغه طالب علم نشي کوله طالب بدازي مواري هغه مستقل جاءکا يسعى شیخ عبد شکور جيڪن کول زيره مجدهو چې داف مفردات دي دی او ديګره طالب دپار اصول جيڪر کړې اما من جاءکا وهو يخشى يسعى يخشى دا صفات د طالب زکر کړې طالب کې وی روي استاز نہ بېاريږي دا الله نہ بېاريږي سبق قضا کي دون بېاريږي يڅه داک سبق د پاره به کوشش کوي قزاي باندې کي جاکه طالب بد استاد خو راضي دانه چې استاد شاګردان بناسي استاد پرسه کمری تزي استاد پر شاګرد نه مني شاگرد بد استاد مني داغه به تا قدار وي دا اصول دي طالب د پاره او کل يتي ف يد الغسال شاګردم داسې د استاد طبيبي له کمبلې چې څنګه غسال لم بهونکې غسل ور کوونکې او له غسل ور استاد څنګه او طالب تربیت کې هغه څه وی کړي داوا موږ په ارسلای او دوه خبرو کوم اخر داوا نه بیا تاسو چې کومه خبره او سبق کوي تاسو یو خو هغه خبره چې کوم عام تاسو حدیث کن او ریکن عالمن او متعلمن او خادمن حدیث موقوف سنا نه داریو د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال کړي یا خو عالم یا طالب شان یا دوی خادم شان یا مستمع شان یا محفظ شان پینځم ما جوړيږي اش پګم ما جوړيږي و ما جوړيږي ورن تبا بشي لکه کتا سو علم نشي کولې ته علماو لا سن حق کول کې ته علماو دخلې قدر و کې علماو درسونه شروع کړي لکه بل مولانا عبدالباری س دوره شروع کي داري مفتی صاحب د درس قران شروع کي نوجوانان علماي کرام چې الله رب العزت دوی دې عمرونو کې خیر برکت واچي او الله رب العزت دې دخل کو سینې دې دې علوم توسع او فراخي کې چ خلقت دی فائدہ فائدہ استفادہ وکي د یو داره چې تاسو خپل سني کلاو کړي د دوی خدمت وکړي د دې سره مرسته وکړي او کما مسله یاد کړي خپل بچو ته دا غوښتنه وکړي دا غې مسله خپل بچو کې نافذ کې بچیدان سره کې نه وي او وسع بها ابراهيم بنيه وياقوب اس قال ال بني يا بنيا ما تا بدون ابراهيم عليه السلام دا وصيت کړه ياقوب عليه السلام کړه يا بنيا بچو ان الله الله رب العزت اشرف علی دین اسلام اور اکرے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو باندې مرګ را شي مگر, داسی آل مگر دا سیال کې چې تاسو مغر د نهادی مسلمانان یی او موحدین وئم کومتم شهدا آ اس حزر یاقوب الموت اس قال لبنیه ما تا بدون من بعد یعقوب علیہ السلام بل بشرا غنکړي دي د مصر معاشره ته ګوري سوپ په دې دینو پته سوګا او ور سجدی کوي سوګ د نور سجدی کوي بچی کین ول ای تاسو بسکه وای ته انسان جوړیږي یو کستا کور کې ټیوی غږیږي د یو پلان کې ګلوکار پہشان بځوړيږي پلان کې بځکار پہشان بځوړيږي او چکل تا په کور کې دین وی په مرغوس کې اجتماع یو معشوم را روان دی د اوس لوي کو تک سره هغه معشوم دغه خپل پلان ته وای بابا جی دا بیان شورو د خلک غنټایوږي چې داخلم لګي دلې ما انا لله و انا الیه کم کور کې د فلمونو خبرې کې دا غوي ماشومان د قران درس هم فلمونه وایي دا ډېر ور سره پلاره مور اناس دي ماشوم چې کله غان له کې د ډېر ور غان شور کړی دا ور ور خویدا تهذیب والا خلک دا غ چې کله غان شور شي د ماشوم وایي باباجی دا خو هغه غان چې بیګه تا امي وته کړی دی او تاسو ځانته لګولې وا اچھا شرط شپې ماشوم د حق ورنه هغه بیا په خپل الله او شر وې دچې یو قوم مشر په دې نه شرمېږي ځما مور بخه غړېدله داوی کشران په دې باندې سو شرمېږي کې تا خپل کشر ته دا تهذیب نه لې خوذلې يعقوب عليه السلام په چيزان ته کې نولې ما تا بدون مم باذره چا بندګي وکوي ناغو تو نه عبادت الٰه کا و الٰه ابا ای ک ابراهیم و اسماعیل و اسعاق الٰهم د یو ذات بندګي وکړه بل چا د د سجدې بمنګ نه کو دا کوئی نظر و نیاز بمنګ نه کو کله چې دا خبره لاځګر کوي تل کا امته قد خلد لها ما کسبت ولكم ما کسبتم خیال کوي پدې نخلاسي دې سيدي امام ما دې فریم امام خلاسي کې په دې باندې چې خلق لا کې د صحیح کار عمل صحیح کا صحیح نظريه صحیح کا لقمان حکیم خپل ځیان ته کینول یابني لا تو شرک بالله بچی زمانه زياد پتا باندې سو نخ په کېږي زما خبره ته ښه معاشري پرې ده یا بنی یاله تو شک بهله خیال کوه د مشرکانو خوات لاړ شي برانو سره کې ن شي ګو سره کې ننی پر پلوو پټیغلی او تهلی دیې او تهلی دی په دی پدی عشره کې پدی دی معشره پدی په کوپی ک دویوټی لاهې د تخیر اد نه شتهري. کالج تلار شي چې ایمان ن شوی شوي یو ملګری وقتی خبره کوله ی یو کالج کې ما الته یو دری ځانته ساادار مخې تخورور کې و د الله جننس سرې الله نر دی کم الله چې کم دی د سنه پیداې دغه خبره یو دمې داس د کړي ایمان ن خللا شي اوران ن خللا شي د تعلیمی افته شو تعلی افته شو اود بهماله پیسې ګټي د لوګې نهمل شي سپیله الله زه پور کې تعلبې نظر کوي تا د خپل بچی ایمانی تربییت م کو سررف دغه ګیا چې د به سبا دخوري نو اولله خپلو بچو اقمانې حقیمه یا ب نه یالهو شریک به الله خالکو شیر په نه دا لازم ده پل بچي علم تر او با سي قران ته کي نه وي اغا صادق جعفر صادق لوي امام دي امامانو بچي کي نو لوي اياب بني لكل قران تاليا ایتالیا فاشيا وللمعروف آمر و عن المنكر ناهيا اي بچيا د قران اسلستون کي جوړ شا قران زدا كون کي جوړ شا اي بچيا د اسلام خورون کي جوړ شا اي بچيا د بدنامني كون کي جوړ شا او نکو تر بلون کي جوړ شا کو ب خپل بچو تو اسیتونا. علماء کرام با عظمی مصمم سره مساله بیانو دي چا پروا به پدې کنه کو سیوال الله نا کو به کر ان شاء الله طلابه کرام با نور و حالات تا غم خادو تا فکر ورو تا اجتماعات تا اخوا دیخه پل ټیم بنځه کو ان شاء الله سر عبد الله په دین باندې بلګاو دي عوامو ره پاره هر چا وخت د خپل ځان د پاره د طالب او د عالم وخت د ټولو عوامو ره پاره خپل وخت بنځه کوی دا وامه لپاره دا, دا حکم دی او دا فیصله ده الله او الله دا رسول او علماء کرامو چې دوی خپل بچو ته خپل نظريه سهي دا غیره علاوه ته تا مرسته یا دي خپل بچو ته خایا خایو بکا او ابو علماء کرامو تراولو چاوی وتر دین او اصول او عقاید توخی الہ العالمین دی زمونږ معاشره دا سی جوړ کی په دې اصول دی الله برابر کی دا وجنا الله رب العالم الشان ذکر کوي او شهید الله انه لا اله ګواہی کوي الله خیال کوي خلکو هر زمونه څخه ابوالحج تر وانېشته وي ول ملائکتو ملایکې تم د ګواہی کوي اولو علمي خاوندان د علم د ګواہی کوي علامه قرطبی د آیات د لاندې نه لیکي واي الله رب العزت تقبل شي ډیر زیات دې زديو ناب د خپل نوم سره شریک کړي د خپل نوم سره به نږدې ذکر کړي الله تعالی علما او ملائک ډیر زیات ګراندي اول ځان سره ملائک ذکر کوي اولو علمي عالمان ذکر کوي قائما بالقص خدا سے عالمان چه په حق باندې کله کولاردې بدنې ټکړې ټکړې چې حق باندې روستو کې الحتی تو زیاد کې ستا سورېدل را حجاج ابن یوسف راغه اخترې دا غيو پر کټي راغه اخترې و توی تا را مسله کړې بهشکه میکړې دا و ما تقول في حقي اذا هم چې انت ظالم تلوي ظالمين وحجاج ابن یوسف څنګه انسان دي وغم ظالم ابن زالند و انك خطيئه من خطياتك تراغه خطاکان لو خطایې چې ته په خلکو باندې مسلط کړې حاجی ابن یوسف تم دغه وی ناغه خان وی تړو هغه د لرګو نه اغا تصویره را جدا کړې وړې وړې لخت را جدا بدن هغه خې پیاسې ګم منزوله منګس کولې چری چری کولې اډو کې پاتې شو هغه اف قدرنه لیکلې چې حق د پاره چې ما کوم خبر کړې داګې نه واپس کې دوه والا نیم لو قائما بالقسته یک لک بوله علی دا الله په دین باندې لا نشتا ره بلغت را مگر دغه یو الله العزیز داس ذات دی عزیز تابانه سو غیا ته کین الله دیر زور اور ذات دی غالب علی کل غالب په هر غالب باندې غالب دی د ټونی بیار بوشو بشو ده دی مشرب نام الله تاسو کو یو را روانه ده الله بوله من الملك اليوم بشبم سرخه تکړی مشربم ذلیلوی ټولین بیار بم ذلیلوی لله الواحد القهار دا ذات بادشاہی با و چاغ او غسانق ذات دی او ذات الله وتی سازاګانی اخلی اومو بوت انشاء الله ګورو چې کم زیاتی کړی دی الله رب العزت دې دوی ایمان چرم نه نصیب کړي اګه څوک دوی تر ایمان سالونه کوي غم چې کم دې رسنه خبر نه دي خو یې ابن احتب پر برک نبی رسول الله می اقتلوه طغتا غلاف البیت الله بیت الله د پردو دلان دې قتل کوي بشد الله دې بیرو کافر د دنیا نه بوزي داغه حواریان دې الله رب العزت هغه تر اسلام ګوي الله نه چې بیا باغه بس جنت چې پای کې موږ هم پکې ناس دي په خلکو اورونه بلکړي دې ظالم ابن ظالم حاج ج ابن یوسف دومره ظلم نو کړی چاغه معشومان شومان قتل کړی دی مدرسو باندې اورونه بل کړی دی قران اس وذول لري دی او بیا دم د پجنت کې ناشتی او طالبان معشومان شومان قطري قطري دم ناشتی وي دا بسن جنت وي الله رب العزت دغه شان ذلیل بوزي او الہ العالمین با مؤمنانو ته دغه حالات خې کافر بذلیل وي مسلمان با الله عزتمن کی او د محشر باندې بټولې با فیصله کی لا الہ الا الله والعزیز الحکیم زورور دے دے ظالمنا بدلا غستریشی دنیا کی محلت کی اور کرے الحکیم حکمت <متحدث> و العزاد دے او دین تول اخر خیر فائدہ نو پدیکے د خپلو زانو د خپلو مسلمانان مسلمانانو رولو د تول معاشره اصلاح کو دغه خیر خوای لټو الہ العالمین دی مالم د عمل کولو توفیق را کی او تاسو تول اور دین کول دی اللہ رب العزت د صحیح نظریه صحیح اپ کی وی صحیح عمل کولو توفیق را کی الہ العالمین دی ر تول صحیح نیت اخلاص و صحیح اپ کی د الله لی و لكم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یکمان صلی علی و تعالی عبر برمی اللہ حبیت اللہم انکہ معاف کرے و تاسبم معاف کرم